Thank <laughs> you. Na ujambu pari popote ulipo mpenzi muskizaji. Karibuni kuhifuata tarifa ya habari katika roha ya kiswahili Kwanza kabisa mohutasari wa habari zenyewe. Tume uchaguzi seni kupokea ripote za waangalizi wote ikiwa ni pamoja. Na waliwa unyesha mapungufu ya uchaguzi na kuzifanya tathumini kwa pamoja. Uwale mavu wanguzi wakumwa na uhaba wa vifaa vya kujikinga thidi ya juwa. Na wakulima wazao lakaha wa mkua ni kayanza mkua. Waramiki ya kupata hasala wanapo uza kahawa ya rangi ya njano. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Inosabu Bonimana, kina Langolomradi anayeuze nikisema karibuni nyote. Ledjo isanganiru ni kiboko yao. Habari Kamili Tumea uchaguzi seni inatolea shukrani hao wote wali ochangia katika mchakato muzima wakuandaa uchaguzi. akizungumza na wandishi wahabari alahamsihi, Pierre Craveri kazi hisi analiza kuwa semu kubwa ya waangalizi, ripoti zao zinaonyesha kuwa uchaguzi umekuenda vizuri. Ama kuhusu kundi liloweka wazi mapungufu, tume seni inaleza kuamba itapokea ripoti zao, pamogia na wengine kisha wapeyane maoni kwa kufanya tathumini na baraza la vijana nchini Burundi linasema kuridhishwa na namna uchaguzi wa Mei 20 ulivyoendeshwa Katika tangazo hilo tolewa alahamsi na baraza hilo, kiongozi wake anaomba vijana kuhishi katika mshikamano kipindi hiki hii kichabada uchaguzi huo, wajiepushe na mgawanyiko wanyiko wenye msingi ya tofauti kwa kile walicho kichagua. Elastin zo saba, hamesema kuwa ataitisha viongozi wa vijana ili kujadili miladi ya vijana itakao yopewa kipaombele na viongozi wapya. Na shirika la manusula wa machafuko ya mwaka rufu moja mia tisa sabi na mbili, dinakalibisha vema na mnazowezi la kupiga kula lili vyo endeshwa. Katika tangazo leo tolewa na shirika hilo ala hamsi, wamepongeza mte ule, askofu jistenzo saba, na hibu katikibu Naibu katiki kibu mtendaji anaomba laia wa Burundi kuendelea kuendeleza mshikamano katika tuafauti zao wajihusishe pakubwa na shuhuli za mayendereo. Tumusikilize, akitafisirio katika ruwa ya keswaini na muenzetu Etienne Manilakiza. Tumetua tangazu, tukishukuru mungu, tukimupongeza mugombea, aria chaguliwa na laia, aria aminiwa na laia Tunamutakia heli na kazi njema, tunamomba kudumia ote bila upendelevu Waliyoshindwa na waliyoshinda wajihisi sawa katika utawala waki demokrasia sasa kinyume baada ya uchaguzi kuna semekana kutovumiliana katika maeneo tofauti ya inchi je shirika lenu linatoa uto gani shirahamwe nubwe butumwa wito tunao utowa ni kuaminiana kusameheana ili tuishi katika usalama na umoja Uchaguzi umekuisha laia wafanyi kazi zao wasigombane kwa sababu kugombana si jambo jema. Tena, semu kunako shuhudi wa ugonvi hakuna maendeleo, pia hakuna umoja katia familia mbali Ndio Ndiyo mana tunaomba ustishaji wa ugonvi ili kuwepo uelewano na musamaa. Na mtu wachari na maswara ya kisiasa, tukuzunguzea maswara ya jamii. Ukosefu wa vifaa vya kujikinga thidi ya juu wa kama miwani, mafuta ya kujipaka mwilini, ukosefu wa waganga waliobobea katika tiba ya malathi ya ngozi, baadhi ya changamoto zinazo wakabili watu wenye ulemavu wangozi marufu Arubino. Na huu munevinisha adlake, muratibu wa mipango katika shirika la Arubino, wasio na mipaka ama Arubino San Froncier kwa ruho ya Kifaransa, Anaomba serikali na wahisani wengine kushulikia suara la watu hayo. hayo na jiri wakati musimu wakiangazi umianza ambao ni hatari kwa maisha yao kutokana na juu akari. Tupate tarifa kamili na jamalithia nengenda kumana. Wakati ambapo, musimu wakiangazi unatarajiwa kuanza hivi karibuni kitakuwa nikipindi kigumu kwa watu wenyihari ya uremavu wangozi kutokana na GC, juwa linafzo zorotesha kwa kiasi kikubwa hali yao ya kiafya juwa hilo laweza kuwa chanzo cha chabathi ya magonjwa yangozi hususani saratani kwa mujibu wa Shadrake na humuremni mukrugenzi wagitengo chakumudu miradi katika shirika la watu wenyihari ya uremavu wango Albino si san frontier katika luwa ya kifarasa anaheleza kuwa ni vigumu sana kupata uduma za matibabu kwa watu wenyehali hiyo wanapokumbwa na marathi mbali bwana na umuremii anatadisi kuwa wagonjwa 20 na waine wanalazwa kwa sasa katika hospitali mbali, mbali zilizoko hizi kutokana na majiraha ambayo yalisababisha watu hao kukumbwa na saratani kiongozi huo ya ungezea kuwa kwa sasa wagonjwa kuminambili wanaitaji tiba za darura akiakikisha kuwepo kwa uhaba wa madawa. Halihiyo ilipelekea kubuni mbinu mbadala za kusafirisha wagonjuhaho katika inchi za jumuia ya Afrika mashariki hususa ni inchi ya Rwanda na Tanzania. Amosi kwizira mumoja wa watu wanakumbwa na uremavu wangozi ya kilikuwa watu wajamihiyo wanakumbwa na changamoto kemu kemu katika maisha ya kilasiku nyakati wanapo jitibisha. Wanakumbwa Kufunzi huyo yatolea wito serikali kusaidia watu walemavu mafu wangozi Nyakati wanapo mpata marifa shureni Aida amos Kwizera yaereza kuwa Badhi ya warimu hawa kuwa watu wenyari ya wale mafu wangozi Wanakumwa nadukuduku katha wanapo kuwa shureni Najambu ambalo linalo sababisha warimu kutuwasaidia Wale mafu hao wangozi wanatolea wito serikali Kuajibika ipasazio kwa kuapatishia misada hususa ni miwani Mafute ya kuchipaga mimvu ik zal gaan hierover. Na wakulima wazao la kahawa mkua ni kayanzao wanalamikia kupata hasara. Wanapo peleka kwenye vituo vya kukobolea kahawa ili okuma kwa rangi ya njano badala ya rangi nye Wakulima hao wanaereza kuwa kahawa inaiva namna hiyo mara tunapo katika katika musimu wakiangazi. Kahawa hiyo inawe katika kundi linaro nunoliwa kwa be indogo. Katika kituo odeka kinacho shurikia sekta ya kahawa wanakili kufahamu suara hilo. Emanuele niyungeko kiongozu wa kituo chenyewe. Anafamisha kwamba watalizungumzia na wadao wa sekita ya kahawa ili kutafutia njia ya kuraisishia wakulima wazao hilo. Fidel Dantuanes Sabimana alikuwa mkuwa humo na kutuandalia tarifa ifuatayo. Katika kijiji cha Bukirasazi tarafa Shombo mkoani Karusi ambapo kuna mashine ya kuvuta na kosha kahawa wakulima mazao ya kahawa wanauuza kahawa yao mahali hapo wanasema kuamba kahawa yao ina koma ikiwa na rangi ya kijani na hivyo kuwaletea hasara kutokana na bei ndogo inayopangiwa aina ya kahawa hiyo Manirakizalunje ni mwakilishi wa wakulima wa kahawa kwenye kijiji cha Katika kipindi hiki cha wa msimu Tunavuna kahawa inayokoma ikiwa na rangi ya njano na hiki nikipindi kipindi kamili cha mavuno hatutoweza tena kupata kahawa nyekundu kwa hivyo hiyo sio shida kwetu bali inahusiana na jua kali kwenye mashamba yetu ya kahawa Ofisi ya maendelewa ya kahawa inchini burundi ya kwa ufupi inakubari kwamba wanajuu wa wasiwasizo wa kurima hao na kwamba hiyo ni kutoka na mabadiri kwa ya hewa kutoka msimu wa mvua kuedekea msimu wa kiangazi. Emanuel Niungeko mkurgenzi mkuu wa shirika odeka ana hakikisha kwamba ofisi yake pamoja na washirika shirika wake wakifundi watapata suruhisho kwa faida wa kurima wa kahawa. Emanuel Niungeko hameahidi kwamba shirika ana loongoza Halitokubali kamwe mzari shadi wa kahawa aingizi hasala kwani hiyo inaweza kumkatanguvu katika kilimochake kina tuingiza sarafu katika zinaza za serekari. Wasiwasi ya wa wazari wa kahawa mkwani karusi zinachankiwa na wakulima wa kahawa mkwani gitega nchini kati lakini ukopia odekaa ya ahidi suruhishwa jema. Na mfidel da antoane sabimanar kwa nazunguzia mkoa ni Karusi CC mkoa ni Kayanza kama nilivyokuwa nimekuambia awali lakini alikuwa ametemelea maeneo tofauti kama vile ngozi na Kayanza na karosi. Bado kuna shuhudiwa mifuko ya plastiki kwenye masoko tofauti jijini bujumbura jumbura. Badi ya wafanya biyashara wananeza kuwa hawanonui vifungashio vifungashio vya plastiki kwa sababu wategia wao hawapendi bidhaa hiyo. Huku wengine wakapendelea kuuza mifuko hiyo ya ainambili hili wanonuzi wapate chaguo lao. Omeri nduwayo ametuandrea tarifa ifuatayo. Katika viwanja vya uzaji tofauti tulivyo tembelea, mfano soko nikiniindo, tathmini ni kwamba katika viwanja kuna wa chakula, hakuna mifuko inayoza inayopatikana hapo. Wauzaji soko ni humo hata kama hawakupenda kuzungumzia kwenye vinasa sa sauti vietu, wametujulisha kuwa wanunuwaji hupenda zaidi mifuko ya plastik kwa sababu ya beye yake ilionafu. Kuhusu fikra yao ya kulangua mifuko hiyo ya plastik, wauzaji wasema kuwa sababu sababu ya msingi ni kwamba mifuko hiyo ya plastik huarahisishia kazi kipindi cha kufungia mzigo mteja. Soko ni ruvumera wauzaji uzaji wa mifuko ya karatasi inayoza wadai kukosa wateja na kujulisha kuwa inshu za kufungia mzigo mteja kuwa kama vile walisha chana nazo. Wanasisitiza kuwa kazi zao huwapelekea hasara kisa wateja wanawajia. Wana rudizao nyuma mara wanapowakuta na mifuko hiyo inayoza. Hata hivyo kuna badi Yauzaji wanaopendelea kuuza bidhaa zote hizo mbili kwa mkupuo ili mteja anapopatikana asiende bila kununua. Ijulikane kuwa katika baadhi ya viwanja vya mjini kati mifuko inayooza inapatikana kwa wingi kitu kinachoelezwa kwamba watu wanaonunulia mjini kati huwa wanajiweza zaidi. Na kwa kumaliza tarifa ya habari tu shuke mkoa ni Makamba kuna shudia uhaba wa maji safi katika mitaa ya Nyabulumba na rugalama ya pili iliyopo kwenye makao makuu ya mkoa Makamba. Baadhi ya wakazi wake wanareza kuwa wanatumia maji ya mito ama kuyanunua kwa beya miambili 200 kwa, kwa bei ya laio hao wana hofu ya kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Kiongozi wa kijiji Makamba anaakili kuwepo kwa swala hilo lakini kuwa kwa liombioni kutafutiwa ufumbuzi na shirika laugavi wa maji na umeme ile jidezo tawi la Makamba akieleza kuwa mtawa wa Nyaburumba umerodheshwa katika maeneo atakayopatiwa maji hivi karibuni. Na huu ndio mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa fundi mitambo Ino Sabi baunimana aliewezecha sauti hii kufikia pale papote ulipo. Shukani pia kwa musimamizi wa matangazo etie nemaa nilakiza. Kutoka hapa studio mimi lomwadi na kuwagene kutakia kila laheli.